Відійшовши від лісу на чималу відстань, німці почали стріляти по ньому з усіх видів зброї. Збоку це, мабуть, було дуже ефектне видовище. По лісі гатять з гармат, строчать з кулеметів, б'ють з автоматів, а ліс мовчить, начебто в ньому жодної живої душі немає. Наші дозори відійшли з узлісся. Причаївшись, ми чекали, поки фашисти вгамуються. Звичайно, почували себе не дуже весело. Хоть глузувань на адресу карателів вистачало. Думали, що ворог, отямившись, знову кинеться в атаку. О півдні стрілянина припинилася. Кілька хвилин тривала моторошна тиша. Всі ми сторожко прислухалися. Нарешті прибіг дозорець. «Німота покотила назад у путивль», – вигукнув він здалеку. Так і не дізналися фашисти про долю своїх танків, які напередодні вірвалися до нашої лісової фортеці. Страх перед спадщанським лісом став у ворогів ще більшим. Що відбувалося в ньому, залишалося для окупантів таємницею. Вони, по суті, не знали ні місця перебування загону, ні його сил, а ми довідувалися про кожен їх крок. Наші розвідники були постійними гостями путивля. Часто ходив у місто Ради Круднів. Він підтримував зв'язок із своїми шкільними товаришами, які передавали партизанам різні відомості. Ходив у потивль і Харівський, Коля. Цілими днями вештався по місту. Удасть із себе блазня, пристане до німецьких солдатів, пробереться з ними в казарму. Він усе мріяв автомату фашистів позичити. Це йому не вдалося. А патрони часто здобував. Одного разу приніс їх чимало, та бідкався, що по дорозі багато розгубив. Біг, спіткнувся, а зібрати не зміг, боявся, помітять, почнуть стріляти. З'явились у нас і розвідниці, колгоспниці з навколишніх сіл. Вони часто їздили в місто на базар і передавали нам усе, що бачили і чули там. Так, наприклад, ми довідалися, як, повернувшись у Потивель після другої невдалої спроби пробратися в Спащанський ліс. Окупанти пропонували великі гроші тому, хто витягне трупи вбитих танкістів. Та охочих заробити на цьому не знайшлося. Спеченський ліс прикриває з заходу болото Желень. То велика майже непрохідна ділянка в межиріччі Сейму і Клевені. А біля східного узлісся серед гайків, що виповзли в поле, багато хуторів, які теж були для нас своєрідним прикриттям від ворога. Про появу карателів звідси заздалегідь сповіщали нас колгоспники. Ми почували себе в лісі надійно і поступово обживалися в ньому. Землянки загону, поділеного тоді вже на вісім бойових груп, розкинулися на чималій площі. Дві найдальші групи, висунуті на узлісся застави, з'єднали із штабом телефоном. Позивними застав були їх назви «Сосна» і «Острів». Слідом за телефоном у штабі з'явилося електричне світло. Для цього був використаний мотор німецької автомашини, що підірвалася на нашій міні. Після невеликого ремонту, зробленого на місці вибуху, партизани пригнали грузовик у табір, промчавши через чотири села, в яких була німецька поліція. Недалеко від штабної землянки ми поставили на вогневу позицію захоплений у бою танк. Партизани, трактористи за спеціальністю швидко відремонтували його. Тепер нам не вистачало тільки артилерії. Окрилені першими успіхами, ми вирішили, що артилерія в нас теж буде. Тому в наказі про особовий склад танкового екіпажу я призначив і склад артбатареї. Новоявлені артилеристи здивовано запитали: А де ж гармати? Танк здобули, здобудемо й гармати, відповів Руднів. Навколо штабу виростало додалі більше партизанських жителів. Господарники, що виділились в окремий підрозділ, викопали і обладнали спільну для загону землянку, кухню. Подумували, добре було б навіть баню поставити тут. Своя баня, зрештою, в нас була, проте далеко, за кілька кілометрів, у селищі Лісосплавників. Влаштовувалися ми солідно надовго. Господарникам наказали приступити до створення недоторканого продовольчого запасу, виготовляти дерев'яні ящики для зерна, копати льохи для картоплі, капусти. Зерно й овочі.